Ce te lege în codurile fără ploaie, fără vânt, cu crenzele la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l Bate vântul frunza-n cântăreții mi lungă, Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, varăi de departe. Și de ce să nu mă plec dacă pastrele trec, peste vârf de rămurele trec în stoluri, rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zara lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripele, și mă lasă pustiit, veștezit și amorțit, și cu dor un singurel. De mângând numai cu el. În frig și noroi Trec hoții în convoi câte doi Cu lanțuri târâși de picioare Muncindu-se parcă în mocir de sudoare Fiertura e gata E seară, e ploaie O lingură grea cât lopata Dă ciorba din două hârdaie Câțiva au ucis, Câțiva îi ori un furt, ori un vis, Tot ai ce faci, Sau culci pe bogați, Sau scoli pe sărați. vizi ca strigoii și șui, Strâmbați de la umeri din șol și picior, În blidul fierbinte cu aburi gălbui Își duc parcă sângele lor. De acum tu și și murit o fată, în Paris visător s-a împușcat. E toamnă, și de acum s-a noptat, tu ce mai faci, iubita mea uitată? Într-o grădină publică tăcută, pe un nebun l-am auzit răcnind, iar frunzele cu droa se desprind, e vâns orice speranță e pierdută. Prin târgul umărului de sărăcii, am întâlnit un preot, un soldat, iar acum pe cărți voi adorni uitat pierdut într-o provincie pustie. De acum au și pornit pe lumea o eronată, ecori de revolte și de jar. Tot mai citești probleme sociale sau ce mai că iubita mea uitat. Martie, e atâta primăvară în noi, iubite, și în toți fiorii care tremură natură și în zâmbetul ce-ți flutură pe gură, se îmbrăseșează visurile noastre tăinuite. Ridică-ți ochii! În adânca strălucire am mărmurit o horbotă de nor subțire și acum își mistuie în albastru forma fină și nu rămâne în marea de lumină decât un punct ce în aer se ridică, săgetătorul zbor de rândunică. Pe iarba crudă joacă umbrele subțiri, Mlădițe vezi și lungi de trandafiri. flutește în atmosfera liniștită Parfumul vag de floare neînflorită, Căci lilieșii își ridică în soare Bobocii lor mărunți, Ciorchine zâmbitoare, Iar din corole albe și fragile Se înalță somtuosul miros de zambile. mi sufletul împrăștiat în toată firea, Sub ochii umed care îmi caută privirea, se îmbată ca o floare pe tulpină, de roă, de parfum și de lumină. Mâna mea stângă și ochiul meu drept. Clar. Mânușa mea stângă și gheata mea dreaptă. Clar. Lampa mea dreaptă și calul meu stâng. Și mai clar. Mărul meu stâng și glasul meu drept haina mea dreaptă și urechea mea stângă, pălăria mea stângă și urechea mea dreaptă, cheia mea dreaptă și covorul meu stâng, etc., etc. Astăzi nu mai cântăm, nu mai zâmbim. Stând la început de anotimp fermecat, astăzi ne despărțim cum s-au despărțit apele de uscat. Totul iată de firesc în tăcerea noastră. Fiecare ne spunem, așa trebuie să fie. Alături, umbra albastră pentru adevăruri gândite stă mărturie. Nu peste mult tu vei fi azurul din mări. Eu voi fi pământul cu toate păcatele. Păsări mari te vor căuta prin sări, Ducând în gușă mireasma bucatele. Oamenii vor crede că suntem dușmani. Între noi, lumea va sta anemișcată ca o pădure de sute de ani, Plină de fiare cu blana vărgată. Nimeni nu va ști că suntem tot atât de aproape Și că seara, sufletul meu, ca țărmul care se modelează din ape, Ia forma uitată a trupului tău. Astăzi nu ne sărutăm, nu ne dorim, Stând la început de timp fermecat, Astăzi ne despărțim cum s-au despărțit apele de uscat. Nu peste mult tu vei fi cerul răsfrânt, eu voi fi soarele-negru, pământul, Nu peste mult are să bată vânt, Nu peste mult are să bată vântul. Dragostea mea, încoră grea, Ține-mă strâns, toate mă dor, Gura de dor, ochii de plâns, Vântul căzu, poate că nu dar s-a făcut liniște în fără puteri, ca la început. Nu mai visez, pași pe zăpezi, urme de vulgi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi. singurătăți, nu mi te arăți, nu-mi trimiți lești, cati fără rost, oare ai fost, oare mai ești,